който чуе гласа му, ще оживее. Беше сряда, сутрин, и след лекцията от младежкия окултен клас, излязохме навън на плочите... <към> Грешка. Излязохме навън на плочите пред приемната стая на учителя. Слънцето беше изгряло преди малко, и Витуша, която в горната си половина беше покрита с сняг, почервеня пред очите ни. тази картина и когато се стопи, учителя каза. Хиляди същества слушаха лекцията и като излязоха, отидоха на Витуша, поздравиха деня, оттам ни казаха довиждане и си заминаха. След това се строихме в редици на полянката и изиграхме шесте гимнастически упражнения. Като се върнахме в салона, почна разговор, при който учителя каза между другото. Ако бях на ваше място и слушах лекциите, които ви говоря, Щях да имам един вълшебен глас, толкова музикален, какъвто никой в света не е слушал. После щях да мога да рисувам гениално. Хората, които вървят по Бога, са даровити. Най-даровитите хора. Гениите. Талантите. Това са окултисти. Сегашните набожни мислят, че като станат набожни, не им трябва учене. Те приличат на онзи, който като получава богатство, казва: Не ми трябва работа. Като станеш богат, оттам насетне трябва да се спретнеш и да учиш. Само Божественото начало е в състояние да направи човека силен. Някои казват, че човечеството има култура. Оставете това. Трябва да се свържете с Бога. Божието присъствие да е във вас. Там е силата. Една сестра попита. Как да имаме сила да помагаме на хората? Чрез връзка с великото разумно начало. Само от него можеш да добиеш сила. И то, като го обичаме и сме във връзка с него. Светът е един. Има единство в света. Има единство в ума. Намери едно място в него, отдето да черпиш. Бог дава духа си без мяра. Но когато една душа не е завършила своето развитие, Божественото не може да се прояви. Незавършилите своето развитие нямат прямо общение с Бога и не могат да имат. Не, че това е невъзможно, но и да им говори Господ, те не могат да го разберат. Пожелавам ви да чуете първата дума на великото разумно начало. Тя ще бъде не отвън, а отвътре. Казано е, който чуе гласа му, ще оживее. Като чуете първата дума, това е новораждане. В душата на ученика винаги трябва да говори великото разумно начало. Така той е свободен и в душата му настъпва дълбок мир. Има истини в света, които са недостъпни за човешкото съзнание по причина на неразположение на ума. ученикът нека изучава вътрешната страна на мистичния живот и да се стреми да се го представи ясно. Един брат каза Как да се развият мистичните заложби в човека? Ето как. Размишлявай върху някои стихове, сентенции и прочее. Проучвай Евангелието на Йоанна. Също така, който и час да ти дойде мисъл за Бога. Приемия я Във всичко вижда и Бога, който те изпитва и всеки ден ти носи известни благословения. За да бъдем добри, Бог трябва да се прояви чрез нас. Бог сам се избира формите, в които се проявява. Доброто, това е самият Бог. При връзка с разумното начало, човешката душа разцъфтява. Докато човек не разбере нещата, не може да ги приложи. Не можеш да четеш, докато нямаш светлина, ако слънцето в теб не грее. Не могат да цъфнат растенията в теб и да зреят плодовете, които очакваш. Света мнението на Бога трябва да бъде за теб меродавно. Няма друг, който да те обича повече от Него. Ако имаш добра мисъл, ти си отворен за Божествената светлина. Ако имаш добри желания, отворен си за Божествената любов. Ако имаш готовност и добра воля, отворен си за Божията сила. Мисълта е от голяма важност. Тя е условие, за да се привлече божественото благо. И човек става възприемчив към Него. Като мислиш за Бога, добиваш Неговите качества. Не мисли толкова за себе си, но мисли за Бога. Има закон. За когото мислиш. Такъв ставаш. С каквито хора се заобикаляш, такъв ставаш. Трябва да се приложи една опитна философия, защото много пъти се говори теоретически за онова, което не се разбира.